Розмовляли про це в кузні, з ким говорив. «Що ти, це я сам так мислю, а нікому думки своєї не відкривав. І не відкривай, мовчи, рано ще про це мову вести». Розумію, вклинився Семен, «як звелиш, так і зроблю». «Тільки, прошу, будеш на бойовищі, поглянь, як мої сокиру рубають». Данило привітно попрощався з ковачем. Виїздив Данило у Володимирську землю, перевіряв, як пішці збирається. Мирослава погнав у берестя, а Димитрія до перемишля. Микулі наказав А ти стеж, щоб жодне слово до німців не дійшло. Усім знайшов роботу, сам схуд за ці дні. Коли приїздив додому, Анна кидалася до нього. Ти хоч би відпочив, з дітьми побачився. «Відпочину, Анна, якось з походу прийдемо». А діти бігли до нього і лізли на руки. Тринадцятирічний лев з-під дивився, відчував, що батько далеко збирається, а просити боявся. Дев'ятирічний Роман перехтів без угаву. «І нас батько до походу візьме, чому ми коли мами будемо сидіти? У нас теж уже і мечі, і копія є». Діти бігали скрізь, бачили, як ковачі зброю готують, приставали, щоб і їм зробили. Ковачі виковали їм дитячі мечі і копія. Вже три дні йшли руські воїни. З холма лежав шлях на Угровськ. А звідти треба було дійти до Прип'яті, поки ще морози стояли. Данила поспішав, бо могла вдарити від і перешкодити походи. Весна і справді прийшла потеплішало, шлях і псувався. Усі воїни знали, йдуть на Етвягів, і нарікали на князя, що погнав їх у таку негоду. Та раптом за кобрином Данило повернув ліворуч. Соцьки метнулися до тисяцьких. Не туди, Дмитрія, йдемо, пристав до Дмитрія соцький Богослав. «Оближ, Богуславе. Ти думаєш, що князь Данила не знає дороги? Та не туди йдемо на твягів. праворуч треба брати, а це не дорогий чин. Дмитрій глузував з Богуслава. Ти, вояк, такий ще шляху не знаєш, не гарячкуй. Князь звелів повертати сюди. Та дружинники мені кажуть. А ти їм скажи, воєводи знають, куди вести. Дорога розкисла, коні йшли важко, та ще зверху іноді поливав дощ. На ніч... Не завжди знаходили оселище, і ночувати доводилося в лісі. Тоді розкладали вогнище, і кидалися сушити одяг, варити їжу. Почалося грізне весняне бездоріжжя. От тепер Данила звелів сказати воїнам, куди йдуть. І відразу повеселішили дружинники та вої смерди, вже й негоди не помічали. Про німців хрестоносці усі чули – знавши, що йдуть на дорогий чин ворога проганяти, воїни зраділи. «Така погода тільки для нас», – підбадьорював Данило своє військо. «Німці сплять спокійно й думають, що в такий час ніхто не піде на погибель. А ми покажемо, що руським завжди однаково і в спеку, і зимою, і в негоду, і при сонечковій ясному». При переправі через невелику, але бурхливу річку поскознувся Дмитрій в кінь, і Дмитрій упав у воду. До нього зразу ж кинулися дружинники, та всіх їх випередив Мефодій. Стрибнувши з коня, ухопив Дмитрія на руки, переніс його через річку. «О, дивіться, Мефодій і вже Дмитрія рятує», – укали дружинники. А Мефодій, нікого посміхаючись, знімав личиниці і виливав із них воду. Про це доповіли Данилові. Він прискочив до берега і наказав негайно дати обом по два корці меду, боявся, щоб не застудилися. Мефодій відповів Данилові, «А ти не турбуйся, князю, водичка тепленька, нічого мені не станеться, це свята купіль для нас». Двісткий Андрій покликав діда гостряка. Данило взяв цього діда до походу, бо він був лічець славний» чи від застуди, чи від живота лікував добре. Знав трав багато, настоїла в їх на водах різних, з медом переварював. Прогнали було діда Остряка з двору княжого. Наговорив злих слів на нього лічець Прокопій, що утік на Русь з Візантії від хрістоносців з молодим царевичем до галицького князя Романа. Жив Прокопій в Галичі, а потім попросився в Данила до холма переїхати. Заздрив він руським лічцям, чванився своєю наукою. А лічець-гостряк йому пиху збив, вилікувавши Мирослава від трясці. Тоді почав Прокопій вигадувати на гостряка різні наклепи. Недолюблював Данила пихатого візантійця. Весловість «У весловість хвороби не лікують», – повторював Данила. У Прокопі розуму не більше, як у гостряка. І лишився вестряк лічцем при війську. Гостряк прибіг до Дмитрія, а той переодягається. Торкнувся дід до лоба Тисяцького, чи не починається гарячка, напої дав випити. Випий, боярине, дуже допомагає, щоб застуди не було, бідкався коло Дмитрія лічець. Дмитрій випив, а Мефодій відмовився. Усі сміялися, говорили жартує Мефодій». А він, і справді, вилившись по столі воду, знову їх і сів на коня. Німці довідалися при наближенні руського війська вже тоді, як воно було під Дорогичином. Смерти в оселищах бачили військо княжі, та мовчали. Хто побіжить до ворога проти своїх намовляти? Хто до розбійників піде, які вже спалили багато оселищів городів, повбивали багато руських людей? хрест на них, та душа християнська. Це пси, говорили люди, радісно зустрічаючи рідне військо. Данило послав Дмитрія лісами, щоб зайшов з дружиною з протилежного боку. Бундючний Брун був приголомшений. Як це князь Данило вгадав його наміри? Марив Брун повесні піти на Володимир, звідти на холм, Велика здобич вижалася йому.